Такої ж таємної, але необхідної для них. З метою конспірації, береженого і Бог береже, Пеляшенко призначив зустріч на одній з орендованих на кілька днів мисливських баз. Для прикриття організували полювання на кабана. Кожен з учасників полювання прибував до пущі водиці нібито сам по собі. Знайомилися вже тут. Нараду проводили увечері перед полюванням виставивши попередньо надійну охорону з єгерів. Прибули всі. Останніми під вигаданими прізвищами зареєструвалися Галина Козуб з чоловіком. Обох їх годі було упізнати. Цього разу Галина скористалася такими послугами гримера і змінила зовнішність. Мисливський плямисто-зелений костюм диво пасував їй. А з новесеньким заговером. Як виявилося, вона поводилася досить професійно. У всякому разі, на пробних стрільбах кабан жодного разу не проскочив поз її номер неушкодженим. А головний єгер, налаштований досить скептично на участь молодої гарної блондинки в полюванні, став позирати на неї з повагою. Після єгерського інструктажу, сьомий, котрий був насправді першим, розпочав нараду. У холі мисливського будиночка горіла лише одна з чотирьох лампочок люстри. Тихо грав магнітофон. Палішенко остерігався підслуховування. Семеро мисливців сиділи у плетених кріслах-гойдалках за довгим невисоким столом, на якому, крім кількох пляшок мінеральної води та фруктів, не було нічого. «А я вперше зібрав усіх вас, нашу велику сімку» бо настав час діяти. У нас є досвід московських подій у жовтні 93-го. Ми пройшли через президентські вибори. Маємо досить сильні важелі впливу на Верховну Раду, президентські структури і уряд. Практично в усіх фракціях Верховної Ради можемо впливати на їхні рішення. Політичну і економічну ситуацію ви знаєте. Однак я попросив наших експертів узагальнити й оновити в нашій пам'яті московський варіант зміцнення влади і скласти прогноз політико-економічних подій в Україні. Для того, аби визначити заключний етап операції влада, про яку кожен з вас знає те, що необхідно знати йому і його структурам. Двоє з нас були учасниками подій в Москві, відпрацювали певний досвід впливу на НАТО у критичних ситуаціях, Сьогодні можемо сказати – це нам під силу. Я попросив пана Дев'ятого зробити аналіз російських подій. Хочу, аби кожен з нас повчився на помилках інших. Нам помилятися просто не можна. Прошу, пане Дев'ятий. Дев'ятому було ледь за тридцять. За своє життя він вже встиг змінити кілька прізвищ. Певний сам забув своє власне – Забілик. А не така вже й далека давнина, коли він починав організовувати у Лтаві перший рекет. Тепер видавалося йому сивою історією. Відомий до недавна широкому загалу юдмаліан, як Юліан Рвамі, спадкоємець Бога на землі, директор Центру самопізнання Юдмал Юрій Андрійович Криворучко, перед цим відставний прапорщик Олександр Калашник, Змінив не лише документи, зовнішність, а завдяки старанням Галини Козуби і свій інтелект. Тепер це був справжній комп'ютер, як не раз говорила про нього Полішенку Галина Козуб. І це було справді так. Бо при останній пластичній операції, як говорили за Білику, йому зробили ще одну, розблокувавши зону незвичайних сугестивних здібностей водночас забезпечили можливість керувати вчинками спадкоємця Бога на землі, тобто сугестивний вплив другого порядку. Про все це в загальних рисах знав і Ярощук Пелішенко. Знав, бо сам згодом наважився на операцію розблокування сугестивної зони. І не упевнений, чи Галина не скористувалася цим, аби контролювати і його дії. Ну Правда, здається, вона так не вчинила. Усякому разі, не відчувалось, і він вів, як і раніше, свою гру. Не останні ролі відігравала в ній восьма Галина Козуб та дев'ятий Василь Забілик, його надійні партнери ще по розвідці Лтавської системи. Операція на мозку змінила колишнього бойовика, перетворивши його на розумного, здатного до аналізу передбачень керівника великого світлого братства. Котре стало полігоном для випробування сугестивного впливу як на окремих людей, так і на великі маси, точніше натовп. Останнім часом дев'ятий став незамінним помічником Пелішенка. Варто було поставити йому завдання, і той, прорахувавши все до дрібниць, виконував його краще, ніж очікував замовник. Іноді, по ходу, він вносив свої корективи дивуючи Пелішенка глибиною інтелекту і умінням протягом надзвичайно короткого часу вибрати найліпший шлях для вирішення проблеми. От і сьогодні сьомий був переконаний. Присутні почують цікаву інформацію. Дев'ятий говорив, як завжди, неголосно і без шпаргалок. Але вже через кілька хвилин у холі панувала тиша. Чути було, як поскрипують крісла. Аналіз подій у Москві – я маю насамперед збройні чи силові сутички між політичними супротивниками там у серпні 91-го року, 22 лютого та 22 червня 92-го року, 1 травня і 22 вересня, 4 жовтня 93-го року, на мій погляд, дає підстави вважати їх ланками ретельно спланованої акції. Довгий час ми виясняли, чи не діє в Росії організація подібна до нашої. З тією ж метою, можу сказати однозначно, така організація ще не існує. Хоч процес боротьби за владу між різними групами в останні роки загострився. Ви розумієте, я маю на увазі владу не тих груп, які діють на відкритій політичній арені. Я схильний вважати, колишній Радянський Союз допомогли розвалити західні спецслужби. Вони прискорили природну агонію імперії. У багатьох московських подіях простежується режисура ЦРУ Сполучених Штатів. Там виробництво сценаріїв, державних переворотів, і все це поставлено на конвейер. І давно. За даними нашої агентури, до Москви в жовтні 93-го прибула велика група спеціалістів ЦРУ, серед яких були й організатори вуличних безпорядків. Ми зі своїм експериментом виявилися не дуже оригінальними. Як нам відомо, в спеціальному військовому угрупованні, котре незадовго до жовтневих подій сформував начальник охорони російського президента, було принаймні п'ятеро співробітників ЦРУ. І не на останніх ролях. Наш приятель, генерал Варкашов, якого ми постачали зброєю, мав достойних партнерів. До речі, продукція наших заводів чудово зарекомендувала себе у вуличних боях. На жаль, кілька екземплярів потрапили до рук працівників Російської служби безпеки, і вони до цього часу шукають, де її виготовили. Але продовжу думку.